s-a dus la foc mic așa. Dacă ar fi avut suporteri lângă ei care să-i încurajeze, uite cum are Rapidul permanent. Rapidul, auzi, auziți fraților, deci lichidatorul Rapidului, am văzut un interviu dat de lichidatorul Rapidului pentru Digisport, speră să obțină 700 de mii de euro, de euro? vânzând da, ceva. E adevărat că știe Ce? că nu are de, vânzut, de vândut decât tricouri și trofee. Poate că palmaresul. rapidă juca în tricouri de la Prada sau nu știu. Da, a declarat că asta vrea să obțină 500 700.000 de, de euro. A zis că trebuie să obțină Palmaresul, nu știe exact cum, dar îl citesc. Zice, voi merge la FRF cu adresă să solicit. Din câte am înțeles, acolo sunt cei care țin istoric unui club care a activată România. Probabil o să-mi dea o hârtie, mă gândesc. O să-mi dea o hârtie prin care să se ateste în câte campionate a participat, prin trofee câștigate, etc. Oricine poate face o declarație în România, omul ăsta nici nu știe ce cerere de vânzare, Adică o să merg la FRF să văd ce mai e pe acolo. Da. Da, și FRF de... e ordine. Da, adică... că trebuie să adreseze în altă parte pentru Palmares. Părerea mea. Da, așa să-i facem. La Nea George. Da. Recent pentru. Să la Recent pentru oțelul uh, s-a realizat o licitație asemănătoare palmareți, culori, sigle, nu știu ce, s-au obținut circa 10.000 de euro. Bă, cine le au fi cumpărat pe Eu, Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine 30 de minute, bună dimineața Vlad a venit cu piesa asta de la banchet Direct de la banchet ai venit cu ea Da, așa este, vă mulțumesc foarte mult, domnul Zafiu Aș dori să stabilim următoarea regulă Precizez eu când piesele din playlist <laughs> De acum înainte, lăsați-mă pe mine să spun eu Mulțumesc tare mult, oricum da. și pentru piesa Și am, o să am o propunere pentru luna asta Și să vedem dacă o difuzezi Ok, perfect Cam Hai... una pe lună reușesc să pagam în playlist, cam așa Bine, între timp oameni buni a început migrația La un concurs de angajare organizat de Primăria Iași 80 de persoane s-au înscris pe 9 posturi disponibile Băi, ne întoarcem în timp, cumva da, Până pe vremuri acum, mai era așa da, da, așa e, nebunia de pe lume Până acum nu se duceau oamenii să se înscrie la posturi La stat chiar în halul ăsta Dar acum 80 pe 9 locuri Salariile au crescut de luna trecută cu 20% Au depășit 2000 de lei lunar În cazul posturilor scoase la concurs Și mai urmează creșteri Locurile de la departamentul Finanțe Locale au atras candidații din mediul privat relatează postul de televiziune Digi24 un candidat spune e un loc de muncă stabil Așa. nu poți avansa cei drept însă ai o siguranță a locului de muncă a salariului plătit la timp mie mi-a atras atenția asta cu nu poți avansa cei drept pentru că acolo probabil că locurile de șef sunt, sunt deținute... Sunt ocupate. Da, sunt pe viață. Sunt de cea ocupate. Stai un pic, da. nu te duce așa oricum. Da, mă rog, nu o să poți să avansezi niciodată mai puțină bătaie de cap, mă răzgat, îți dau salariu și oricum ești coleg cu toate rudele tale. Adică cu mama-soacră, ești coleg cu cumnatul, cu frățiori, da, da, da. cu tine deși trebuie. Deci ca acasă. Da. Un sociolog intervievat apropo de fenomen spune, păi zice, locuri de muncă sigure, fără efort prea mare, cu salarizare acceptabilă. Îi firească, zice, această tendință de a migra către administrație. Da, asta e. Eu Și, sigur, când mă gândesc la salariile acceptabile, tot ce sper este că după valul ăsta migrator va mai rămâne cineva totuși și mediul privat, că cineva trebuie să plătească salariile acceptabile din administrație. Ești rău. Nu? Normal că rămâne cineva. Noi rămânem aici. Oricum, în administrația publică locală vor avea loc creșteri salariale și anul următor. Și deci o să fie din ce în ce mai bine până când o se facă zob. Trebuie doar comunicate mai bine, ca să încât să nu mai primească mustrări. Da, văzut, ce s-a întâmplat ieri da, la partid? Doamna adică... Dubluța a primit mustrare da, cu, cu avertisment. disfet. să <laughs> seama cât s-a râs ieri? Da. Bine, între timp sunt ceva probleme pe DN1, circulație îngreunată pe DN1 în dreptul localității Băicoi, după ce a un tir încărcat cu hrană pentru câini s-a răsturnat conformi suprahova nu sunt victime, însă se circulă dirijată în zonă, până ce strâng băieții marfa împrăștiată pe carosabil. Așadar, DN1 în dreptul localității Băicoi se circulă greu. Dacă sunt probleme în trafic, spuneți-ne și 9 la 0728 111 222 Mesaje pe WhatsApp. Fi printre cei mai buni la Europa FM live pe plajă. Andra, Vama, Delia, Fiza de Vie, Smiley, Loredana, Voltage, Carlos Dreams, Alternosfera, Fly Project, Van, Antonia, Bere Gratis, The Motans, Les elefant Zar, Irina Rimes, Grimus, Mihail, Sore, Jean Gavril, The Crypto Alina Eremia, Europa FM live pe plajă 2017 pe 27, 28 și 29 iulie pe plajă. Lazia dintre Venus și Saturn, oferit de Cellgross, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. recorit de Bergambir. prietenii știu de ce? Ah, asta era la promoție. Fără teama că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai până la 600 de lei reducere la electrocasnicele Indesit și Hotpoint. Ieți frigider Indesit volum 313 litri la 999,9 lei și mașină de spălat Slim Indesit la 699,9 lei. Pre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 Hei, hai să-ți dau un pont. Dacă vrei ca de la masa în familie să nu lipsească nimeni Lasă mirosul cald al unei plăcinte de mere cu scorțișoară Care se odihnește pe blatul din bucătărie Să le spună tuturor pofticioșilor Hai la masă! Pentru o masă delicioasă alături de cei dragi La Lidl ai mere roșii platou la 2,49 lei kilogramul Piața Lidl Prospețime zilnic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 Weekendul acesta, Selgros, are o ofertă delicioasă pentru pasionații de înghețată! Între 11 și 14 mai, înghețata cart d'or de 900 de mililitri în diverse sortimente este doar 14,49 lei. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Rubrica de sănătate Dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine!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 Poate fi extrasă chiar data ta norocoasă. În plus, în deșteptarea, punem la învârtit și cadoul potrivit. Înscrie-te în joc să dacă ai noroc. La mulți bani fericiți! Detalii pe europafm.ro 7 și 29 de minute, moi segurani alături de noi pentru Busy Day. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Cu toată simpatia pentru fostul premier, Dacian Cioloș, mi se pare că acesta nu reușește să transmită un mesaj mai hotărât, în ciuda conjuncturii ideale pe care climatul politic din ultimele luni i-a cam oferit-o. Mi se pare mie că nici când românii nu au avut o mai mare nevoie de o ofertă politică, cum au în acest moment. Cu toate acestea, în loc să facă un partid înregistrat la tribunal, pe față, așa cum se face, Cioloș a preferat să lanseze o mișcare civică, o asociație, care chiar dacă are un scop politic evident, Perpetuează exact impresia cea mai puternică pe care Dacia Angelo și a reușit să o lase până acum. Aceea de Nehotărîle. Bizy Day cu Moiseguran la Europa FM. Fără a confunda în mod necesar hotărârea cu autoritarismul, aș spune că românilor în mod cert nu le plac cei nehotărâți. Poate că Cioloș nu a reușit să convingă o largă majoritate a electoratului din România în perioada în care a fost premier, dar, de asemenea, este sigur faptul că aceea care i-ar fi dat votul, dacă ar fi candidat, i-ar fi dat fără să le tremure ștampile în mână. Probabil cei mai mulți dintre ei s-au numărat apoi printre cei care au ieșit în stradă la protestele din februarie, și fără a înțelege din asta că toți cei care au ieșit atunci în stradă ar fi ai lui Tacian da, Cioloș, în mod... O cert acea mișcare avea nevoie de niște lideri, de personalități care să le ofere și o perspectivă politică. Să nu mă înțelegeți greșit, mișcarea anticorupție din februarie a fost apolitică, a fost bine că nimeni, nici măcar cioloși nu a încercat să o confiște, dar, după ce protestele s-au încheiat, acele principii, idealuri pentru care oamenii au ieșit în stradă, ar fi fost bine să-și găsească cel puțin un răspuns, dacă nu chiar un purtător de standard. Probabil că așa a gândit și Cioloș când a lansat împreună cu foștii săi miniștri nume cum sonore, precum Vlad Voiculescu, Păslarul, Tudorache, Stăniloiu, această asociație. Pe listă mai sunt și Ghinea, Drulă, foști membri și consilieri ai lui Cioloș, dar care acum sunt parlamentari USR. Să fi fost asta o frână în calea creării unui nou partid? Dar Cian Cioloș a spus că nu vrea să creeze o și mai mare dezbinare în cele două partide ale opoziției parlamentare. Dar uitați-vă ce s-a ales de USR, cu Nicușor Dan care are contracandidați de formă la alegerile din acest. Weekend și un PNL care va rămâne până la urmă în doi candidați, ambii cu niște personalități pe care doar cu Ordan nu le-ar întrece fără dificultăți. Ceea ce încerc să vă spun este că și USR și PNL și chiar și Dacian Cioloș dansează mi se pare mie după aceeași melodie pe care o tot auzim după alegerile din 2014. Nu care cumva să fie vreunul mai hotărât, mai convingător sau mai articulat într-o ofertă politică decât actualul președinte Claus Iohannis. Ei bine, Gabriela Firea nu are astfel de apăsări. Revenind la Cioloș, mișcarea lui, platformă sau cum să o chema, cerc nu partid politic, pare a fi de inspirație franțuzească, după modelul anmarș a al lui Macron, dar am mari dubii că România este o țară ca Franța și că un astfel de mesaj poate prinde la noi. Nu zic că e o idee rea să faci programe, proiecte de legi sau de reformă pe care mai apoi să le preia societatea și să le dezbată. Cioloș caută acum aderenți, i-a chemat pe oameni să se înscrie, dar sentimentul meu este că dacă nu va reuși să găsească o amploare națională, fie va sfârși într-o tentativă de fuziune, ori cu USR, ori cu PNL, ori va încerca o coagulare a unei mișcări anti-PSD, așa cum a fost anti-FSN, Alianța Civică, iar mai apoi Convenția Democratică în anii 90 un drum adică lung, ocolit, ezitant, cu 100 de obstacole, ratând așa cum spuneam la început, momentul foarte propice a apariției unui partid nou, hotărât și mult mai articulat. Moise Guran și Busy Day, mulțumim Moise! La unul și un sfert te așteptăm pentru România în direct. Vorbim puțin despre vremea de la această oră. În general frumoasă astăzi. Se va încălzi față de zilele trecute. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. Doar izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată în zona de munte și în extremitatea de sud a țării. În această dimineață, în zonele joase, vor fi condiții de ceață, o zi frumoasă și mai caldă se anunță și pentru București, soare și o maximă de 23 de grade. 11 grade arată acum termometrele la Mangalia și la Sulina, cel mai cald la această oră, minus 4 grade sunt totuși acum la Toplița și Miercurea Ciuc, cea mai mică temperatură de acum. 5 grade sunt în București, Craiova și Arad, 3 în Botoșan și Baia Mare, 2 grade la Sibiu, Alba Iulia și Piatra Neamț, 0 grade se înregistrează acum la Cluj și Târgumureș și 10 grade de la Constanța. Indiferent de prognoză, e vremea să te simți bine. Cu soriso, viața ta e primăvară, fără stres sau oboseală. Soriso, pentru starea ta de bine. Soriso este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. Europa e pe aceeași prevență cu tine. Există bucătari de profesie și există bucătari din plăcere Cei care sunt înconjurați de prieteni și voie bună De fiecare dată când se apucă de gătit Pentru bunătăți pregătite cu pasiune Te așteptăm la Lidl cu crap românesc întreg Eviscerat la 19,99 lei per kilogram Și Mălai Castelo 2 kg la 2,49 lei Dacă și tu ești bucătar din plăcere Înscrie-te pe surprize.lidl.ro Poți câștiga 1000 de euro și vouchere lunare de cumpărături Pentru un an întreg Lidl, meriți să fii surprins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 am dreptul la prețuri corecte pentru orice fel de tratament medical cu sau fără rețetă. Punct. De aceea, la punct găsești acum anticărceli 50 de tabete la doar 12 lei și 49 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii Punct. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct.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 Europa e <fie> Europa FM Cea mai bună muzică. <fie> wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up!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 talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody and knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone.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 anymore like we used to do. we don't laugh anymore what we'll was all of it for cool. we don't talk anymore like we used to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 We don't talk anymore la Europa FM 7 și 43 de minute, oriunde ne-ați asculta, în Iași, în lui, peste uh -huh. granițe, în București. În București ne ascultă lumea foarte mult, Așa blocajul. Ai. Traficul este imposibil, devine imposibil începând cu această oră. Da, noi da. suntem bucureșteni, aici e capitala, aici sunt problemele cele mai mari, vai de capul nostru. Primăria noi, mitici. A? noi mitici, avem cele mai noi mari Noi miticii, da. Primăria Bucureștiului, Primăria Municipiului București lansează un studiu de piață privind nevoile și prioritățile bucureștenilor, încearcă să afle de ce nervează bucureștenii ca să rezolve aceste probleme, Mă bucur foarte mult că e o atitudine proactivă din partea administrației municipiului și a capitalei României față de cetățeni. O să crezi că de asta nu se astupă gropile și nu se rezolvă problemele, că nu știe primăria de ele? Da, păi trebuie să... Ca să în primul a, de rând, asta face sondajul Da, scă, ca să poți înțeleg. rezolva, prima, conclu prima condiție ca să poți rezolva o problemă, primul pas, este să conștientizezi faptul că această problemă există. Uh -huh. Ori, dacă nu știi că sunt gropi în oraș, cum se poate rezolva problema, nu? Dacă nu știi că sunt probleme cu transportul în comun sau cu lucrările de infrastructură sau cu semaforizarea da, cu sau cu calitatea aerului. sau da. Cu transportul se rezolvă, da, în se? perioada următoare. Păi se pune Wi-Fi și o să stai pe telefon mai mult, o să, adică așteptarea o să fie mai plăcută. Așa e, o să la vară pentru ascultătorii noștri din București sau care vor veni în București și vor dori să ia transportul în comun. Turistii. Da, pentru turiștii din alte orașe care, săracii de ei, vor trebui să ajungă prin capitala României cu treabă, uh -huh. să știți că o să puteți lua autobuz, Un autobuz nu o să fie aer condiționat, o să fie -Fi. în schimb o să fie 70 de grade Celsius, umeseală uh -huh. și uh, wireless. Uh -huh. Deci o să putem să stăm să ne uităm pe gheață. Dar hai să dăm o mână de ajutor primăriei capitalei, o întrebare, în primul rând, pentru București, evident, dar și pentru toți cei care știu Bucureștiul din țara noastră, care au trecut pe aici, care au rude sinistrate în București. Ce vă enervează, fraților, la orașul ăsta? 0372 069 599. Vă așteptăm telefoanele, intrăm în direct, vorbim despre București astăzi. Da. 0372 069 -599. 599. Anunțul pentru acest studiu a fost deja publicat pe site-ul municipalității la secțiunea achiziții De ce? Pe bani. Adică la noi e gratis. Cine ne sună, asta e viața. Noi aici nu avem banii municipalității, dar putem să ajutăm municipalitatea, putem să ajutăm administrația să transmitem ce ne enervează la orașul ăsta care este capitala României? Uite, a, a venit un răspuns pe Facebook. Da. De exemplu, e subiectul și acolo pe pagina Europa FM. Costin spune că problema Bucureștiului e, în primul rând că e populat. Bucureștinii sunt cea mai mare problemă că nu sunt în stare să întrețină ce se construiește. Deci vezi, tot noi suntem de vină. Exact. Dom'le, nu în primăria e de vină, noi suntem de vină. Am înțeles că se rezolvă acum uh, cu uh, problema cu transportul, de mărfuri și în comun în București, se face din nou canalul București-Dunăre. Da. Deci e bine, eu zic, e clar că uh, metrou din drumul Tamberii a fost un proiect prea mare. Uh -huh. Nu s-a putut face. E adevărat, el nici nu e gestionat de primărie, e gestionat de guvern, dar pentru că ăla a fost prea ambițios, nu s-a putut face ăla, facem canalul Dunăre-București și putem să plecăm în Turcia pe acolo. Se dacă l-au început în Berceni, pasajul ăla <laughs> la care au dat drumul, e primul pas către pasajul canalul. Pasajul sudului, sigur, ăla da. are 50 de metri, pasaj... canalul o să aibă 50 de kilometri, mare diferență nu e. Sună la 0372 069599 Număr cu tarif normal Și intră în direct în Deșteptarea La Europa FM Eu aș începe discuția asta pe pozitiv Așa, ai chiar și pe pozitiv, pe pozitiv. Radu, bună dimineața Da, domnul Radu bună Ești bună din București? Da și nu. Așa. Sunt din Ploiești, dar lucrez în fiecare zi în București. Așa. Da. Sunt și... probleme în București. Deci sunt unii chiar mai nefericiți decât bucureștenii care s au da. scăpat, trăiesc în alt oraș, dar vin zilnic aici. În avetiștii sau în avetriștii, cum le spun unii. Așa. Uh, care? E? Serios, care ar fi problema? Păi, hai, haideți să vă spun. În principiu, în, înainte când lucram în uh, militari, da. Uh, îmi lua două ore din Ploiești să ajung la serviciu Acum te... când lucrez în tifera Îmi ia da. o oră și jumătate Deci te refer la infrastructură, drumuri, lucruri de genul ăsta Da, da. E A... o mare problemă pentru că orașul e aglomerat Așa Acum, într-o jumătate de an, un an Se deschide ciotul de autostradă Care nu are parcări Care da. nu are me metro aproape sau care nu are uh, gară, deși linia ferată trece pe acolo. Da, am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Vedeți, asta este o problemă. Uh, gabifirea primarul capitalei a cerut să uh, treacă centura la capitală, să treacă metroul la capitală. Eu nu cred că așa ar fi firesc. Problema e că sunt investiții foarte mari și bugete foarte mari pentru un oraș chiar bogat, cum este Bucureștiul. Bug Bugetul Metrorex, de exemplu, este 2 miliarde de lei pe an. Bugetul capitalei e 4 miliarde. Sigur că ar trebui să fie răspunderea municipalității să dezvolte rețeaua de metrou din București și nu cred că este treaba cetățenilor din Bacău să plătească din taxele lor dezvoltarea de rețelei rețele de metrou în București. Dar cred că este o bucătură prea mare chiar și pentru orașul ăsta. Te votez la da, următoarele da. alegeri. Tibi, bună dimineața! Bună dimineața! Bun. Bună dimineața, bună dimineața, băieți, faceți o emisiune superbă. Mulțumim. Uh, din București sunt, da. stăteam în sectorul 4, acolo avem creșe destule pentru copii, da. m-am mutat în sectorul 5, nu mai sunt decât 4 creșe, sunt foarte mulți copii în scris, nu știm dacă prindem. Uh -huh. Și ăsta e un lucru care mă doar, că Să mă total. Asta da. e tot că facem copii. La asta nu mă așteptam. Mulțumesc foarte mult. Interesant. E, cred că e instructivă, cum... sunt instructive discuțiile din dimineața asta. Mă așteptam ca toată lumea să spună numai drumul. Da. Roxandra, bună dimineața. Bună dimineața. Bună, bună dimineața. Bună, bună dimineața. Uh, în orașul Drumutabri din orașul București. <laughs> da. nu <mă. laughs> chiar lângă <o> acea <laughs> de metrou. Trec da. pe lângă ea în fiecare zi. Plâng, nu știu când o să merg cu metrou acolo. Da. Uh, poate copilul cât o fi mare, dar uh, ce mă enervează extraordinar și văd că de ani de zile tot aștept așa să facă ceva, dar nu... Da. ha sunt un transport un comun în sensul de dezorganizare. Nu uneori treci pe lângă o stație de autobuz și nu-ți dai seama că ai trecut pe lângă ea, nu sunt marcate uh -huh. uh, nu sunt marcate traseele deci vii din București, eu cred că dacă aș veni pardon, din provincia da. cred că dacă aș veni din provincia, în București mă aș simți ca din cer uh -huh. deci, păi nu cred că e, e, o cotror... formă, e o formă de descurajare a cererii pentru transportul da. comun care și așa este supraaglomerat este, este groaznic pentru că nu, efectiv nu știm că o să iei am fost uh -huh. în alte orașe din Europa unde știți foarte bine stații marcatele marcatele vezi la Zeci de metri, da. uh, ai traseele marcate, știi exact unde ești, exact încotro o să iei, în ce da. direcție merge autobuzul. Nu? La am noi, este un... am Haos, Interesant, foarte interesant, da. Vă zâmbește la telefon. În da? Paris, eu mă descurc toate drumurile pe champs <laughs> <Jean -Zelizet. laughs> Da, asta e altă poveste. George, bună dimineața! Bună, George! Bună dimineața, băieți! Salut! Alo? Da, da, te, dai, te auzim, ea direct, bună dimineața. Uh, e clar, antevorbitorii mei deja au punctat câteva dintre probleme da. și ca să fiu puțin mai. Uh, să ajung la concret, da. uh, sunt prelungirea prelunge Agenția. Da. Am înțeles că se de deschide licitația de pentru, se deschide licitația pentru pasajul de la domnești și că se construiește. Uh, la... De fapt s-a da. semnat contractul, de... pardon, și că se construiește în două ani. Am băut o bere pentru treaba asta, am citit ieri da. uh, informația, însă mai e mult până departe. Dacă la metro s-au chinuit șapte, la pasajul ăsta probabil că vreo cinci. Da. Deci pe prelungirea Ghencea de cât timp stăteai? De 40 de minute ai zis în trafic? 40 de minute am făcut 1,5 km în 35 de minute, e da. bine... Nu înțeleg de ce nu e pe jos. Consecința dezvoltării uh, neprogramate a orașului și uh, fără planuri de urbanism coerente și așa mai departe. Acolo a crescut un alt oraș în zona aia, un alt orășel. Iar legătura cu Bucureștiul este printr-o străduță. Da. Cosmin, bună dimineața! Bună, Cosmin! Salut! Uh, cred că e o problemă majoră în București, este problema parcărilor, problema uh -huh. mașinilor parcate, aiurea potate toate străzi de mari care blochează, practic, da. benzi de menzi. vă dau un exemplu, Caranfil. Da, Ai corect. Zilnic, deci, S din trei benzi de circulație PSN, Rămâne, una. două două sunt blocate de mașini exact. parcate deci sunt parcate perpendicular chiar bine, La fel... și atunci ai susține măsura de ridicare a mașinilor care sunt parcate prost? Da, o susțin mă, susțin de măsura asta, altă problemă pe care primăria... se când o aplica fel... și o face lumea, o lua foc lumea. Auzi, dar... Stai că vreau să mai spun ceva. Ar nicio. putea să facă așa cum fac, au făcut de fapt în toate marile capitale și mari orașe europene au marcat știu eu, străzi unde se poate parca pe margine eventual cu pe ebalansat cu, da. cu, cu automate plată. de parcare. Bun, și dacă nu ești în stare să faci parcări, 10, 20, de mii locuri de parcare, măcar organizează parcare mm -hmm. pe unde vrei, Pe care, așa cum am zis, ok, pune o bandă pentru parcare, oamenii plătesc un leu, o pe oră facând plătești și rămân două pentru circulație, la fel în fața morilor, la fel pe toate marile bulevarde. Înțeles, corect, ai dreptate, mașinile lăsate așa pe banda 1 și jumătate pe banda a doua, dacă nu chiar pe toată banda a doua, da, blochează traficul major. Dar imaginați-vă cam ce răscoală are și în orașul ăsta dacă primăria ar spune, știți ceva? Ia plătiți să pună parc metre peste tot. Ia plătiți dacă vreți să lăsați mașina. Eu vreau să văd eu vreau să Și să strânge o grămadă de Dice toate mașinile din București, dar toate duc. Le, unul le duce. <laughs> da, înțelegi? Toate mașinile de București, din București sunt parcate pe stradă. Cred că da, 90% de sunt pe să. Unul un le duce. Da, pentru că tovarășul Ceaușescu atunci când a reconstruit jumătate din orașul ăsta nu s-a gândit că oamenii vor avea mașini la un moment dat și de aceea n-a prevăzut și locuri de parcare decât câteva așa pe aici, pe acolo, la blocuri. Cine și-ar fi imaginat? Da, cine -ar, ar fi min. imaginat. 7 și 54 de minute, cine și-ar fi imaginat că timpul trece atât de repede și... Da, uite, idei bune pentru primărie. Sper că ne-a ascultat cine trebuie acolo. Să vedem, să vedem ce o să iasă, cum ar veni. Avem uh, știrile de la ora 8, avem bătălia sexelor și trebuie să vorbim din nou despre ruletă. Luca se antrenează de dimineață, Să dea la ruletă și să vedem ce câștigător avem da, după, ora. după ora După ora Ia mai dă, dă mai de ceva acolo. ce zi ar fi picat, ia. 16. A, a dat fără, fără flagă. A, fără a flagă da. că da. nu era live. Nu era live, ha, mă fie. Nu era pe Facebook în da, și... Mai trezit așa de... <laughs> Bine, ne auzim după 8. Vieșteptarea. Cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. Weekend Funk. La Europa FM. La că, mâine o să-mi și ce-laka sau la coare. mă de ea! de sunt Cornel Ilie În acest weekend asculți hiturile trupei Vancla la Europa FM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 E plăcut să ieși la iarbă verde, însă doar bărbuleștii se relaxează făcând picnic circular. Câte familii atât au obiceiuri de a petrece timpul liber. Bucură-te de fiecare! Pe 10 și 11 mai ai pepene verde la 3,33 lei kilogramul și ulei unirea un litru la 3,49 lei. Iar până pe 15 mai ai 20% de reducere la gama de televizoare Samsung sub formă de cupon de cumpărături. Carrefour Pentru o viață mai bună.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 Angajații gărzii de mediu au suspendat greva generală începută ieri dimineață. Ministrul Grațiela Gavrilescu i-a invitat la dialog. Potrivit acesteia, inechitățile vor fi rezolvate prin legea salarizării unitare în sistemul bugetar aflată acum în dezbaterea Parlamentului. Pe perioada negocierilor, angajații vor reveni la serviciu. Sindicatele din domeniul protecției mediului cercă autoritățile să-și asume angajamente scrise până la sfârșitul lunii în privința revendicărilor. În încercarea de a evita greva anunțată pentru mâine, reprezentanții controlorilor de trafic aerian se întâlnesc astăzi cu experții din Ministerul Transporturilor, dar și cu patronatul de la Romața. Un eventual protest ar reduce la o treime dirijerile de zboruri din spațiul aerian românesc. Și în acest domeniu, sindicaliștii sunt nemulțumiți de salarii, dar și de programul aglomerat din cauza personalului insuficient. După aproape trei decenii de la minăriada din iunie 90, Universitatea București cere daune vinovaților. Conducerea Instituției de Învățământ Superior a trimis o scrisoare parchetului general în care a cerut să se constituie parte în acest dosar. Urmează ca prejudiciul să fie stabilit de o comisie de experți. Raluca Hatmanu ne explică. În iunie 1990, minerii din Valea Jiului chemați la București au devastat sediile facultăților de litere, matematică, Institutul de Arhitectură Ion Mincu, precum și Facultatea de Geologie, unde au distrus o colecție unică în Europa de flori de mină și zăcăminte geologice. Numeroși profesori și studenți au fost bătuți. După 27 de ani, conducerea Universității București vrea să ceară daune vinovaților. Însă mai mult de atât e vorba despre o reparație morală, a declarat portătoarea de cuvânt a instituției instituției Mirabela Amarandei. Demersul nostru are un fundament moral față de profesori care au fost agresați, reținuți sau umiliți de minerii veniți la București și nu doar profesori. Cât privește prejudiciul, acesta va fi stabilit de o comisie de experți. În dosarul Mineriadei sunt inculpate mai multe persoane. Printre numele sonore se numără cel al fostului președinte Ion Iliescu și al fostului premier Petre Roman. Elveția restricționează accesul pe piața muncii pentru români și bulgari. Decizia care vine la niciun an de la ridicarea interdicțiilor este criticată de autoritățile de la București. Măsura este în disonanță cu contribuția românilor pe piața muncii din Elveția, transmite Ministerul de Externe, Ioana Dumitrescu. Consiliul Federal Elbețian a decis activarea clauzei de salvgardare aplicabilă cetățenilor români și bulgari. Măsura este valabilă un an, dar poate fi renoită în 2018 și are ca termen limită de aplicare 31 mai 2019. Decizia adoptată vizează exclusiv eliberarea de noi permise de ședere de tip B, durată de ședere între un an și 5 ani, și nu restricționează eliberarea de permise de tip L, durată de ședere sub un an sau de tip C, permise de stabilire a căror eliberare nu este reglementată prin acordul menționat și nici prelungirea permiselor de tip B deja eliberate. Potrivit datelor comunicate de autoritățile elvețiene, în ultimul an au fost acordate aproximativ 3.900 de permise de ședere de tip B pentru cetățenii români și bulgari. Decizia este criticată de București. Măsura este în disonanță cu contribuția pe care comunitatea românească din Elveția, în mare parte înalt calificată, o are pe piața locală a muncii. Au reacționat reprezentanții MAE. Peste ocean americanii așteaptă numele noului șef al FBI după demiterea lui James Comey căzut în disgrație a președintelui Donald Trump. Departamentul de Justiție de la Washington are în vedere patru candidați. James Comey ordonase investigarea unor eventuale legături între echipa de campanie electorală a lui Donald Trump și Moscova, suspectată că s-a implicat în alegerile din Statele Unite. Demiterea neașteptată a directorului FBI a provocat nu doar o undă de șoc la Washington, ci de asemenea o explozie a pariurilor cu privire la o eventuală destituire a președintelui american. Probabilitatea ca Donald Trump să fie vizat de o procedură parlamentară de destituire aproape că s-a dublat ieri la casele de pariuri. Între timp, ieri la Casa Albă a fost primit șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov. Întâlnirea a fost un preambul pentru cea pe care Donald Trump și președintele rus, Vladimir Putin, o vor avea în această vară. Toate detaliile le găsiți pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Noi ne rauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim, sport! Luca Pastia! Bună dimineața! Steaua CSM Eximbenc este prima finalistă a Ligii Naționale de Basket Masculin. Roșii-albaștri au câștigat și al doilea meci pe teren propriu al semifinalei cu CSU Sibiu 81-63 și s-au impus cu scorul general de 3-1. la Cealaltă finalistă se va stabili în meci decisiv Este 2-2 acum între CSM Oradea și UBT Cluj Campioana în a revenit după ce a pierdut Primele două partide în Ardeal Aseară s-a impus cu 85 la 76 Meciul decisiv se va juca Sâmbătă la Cluj Concordia Chiașna a învins-o cu 3-1 Pe ACS Politimișoara și a părăsit pozițiile Retrogradabile ale play-out-ului Ligi I. au condus La pauză prin golul lui Pena Mailat a egalat pentru bănățeni în minutul 75 Dar Concordia s-a impus prin reușitele lui Albu și Feusi din ultimele 10 minute de joc. Formația din Chiajna a avansat astfel cu un punct pe ACS poli, aflată acum pe poziția a șasea, ce va disputa baraj de menținere retrogradare. Meciul din etapa a 11 s-a jucat în avans pentru că timișorenii vor juca la 20 mai finala Cupei Ligii cu Dinamo. Mulțumim Luca, bun, mult și degeaba cum era flat, uh, nu? Cam așa, idealul mă refer, la ideal mă refer. Asta era pe vreunul Ceaușescu sau ce? Da, da păi... Okay, da, înțeleg că vremurile s-au mai schimbat și că lumea atrage acum să muncească pentru ceva de mâncare. Așa, mâncare. așa, așa s-ar putea să ai surprize, amioștire, Iar e publica fantastică. Da, da. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. să ne ascultați Europa FM deșteptarea și Republica fantastică România la Europa FM. Peste 800 de persoane, 800 de persoane din 1200 au renunțat în ultimii doi ani la rațiile de mâncare oferite la cantina de ajutor social Ploiești, după ce beneficiarii au fost puși să muncească în folosul comunității în schimbul mâncării. Parcă nu era chiar așa de foame. Da, de foame, și... foame, dacă e gratis, mh, bine. <laughs> dacă muncești, na. Deci în 2015, în evidențele administrației, se aflau 1200 de persoane, cum am spus, și mă rog, era o presiune foarte mare pe serviciile sociale acolo, veneau 1200 de oameni zilnic să da, mănânce da. la cantina socială. Dificil totuși să hrănești, e necesară multă logistică și atunci oamenii din Ploiești, de acolo, și-au pus întrebarea bine, ok, dar primim ceva în schimbul acestei, acestui efort pe care îl facem? Parfuria și am spus, Da după s-au introdus Ore de muncă. E, asta a rezolvat și problema cu aglomerația. O investigație din observator de Prahova îl citează pe șeful de la mă rog, ajutor social proiești, care spune așa: conform hotărârii, persoanele apte de muncă trebuie să presteze ore în folosul comunității. Imediat după introducerea acestei reglementări, numărul beneficiarilor s-a redus la 700 de persoane. Asta, deci, imediat când au aplicat în 2015. De anul acesta, în evidență, figurează numai 382 de persoane beneficiare a unei mese zilnice la cantina de ajutor social. Deci de la 1200 au scăzut la 400. Valoarea rației de hrană este de 12 lei pe zi. La Ploiești, fiecare beneficiar al cantinei de ajutor social primește săptămânal alimente pentru 7 zile, în valoare de 84 de lei. Și pentru mâncarea lunară, beneficiarii ar fi trebuit să presteze 7 zile de muncă în folosul comunității. Deci, șapte zile pe lună. Șapte zile ah, eu credeam că e pun să muncească no, în fiecare șapte, zi ceva. Șapte zile lucrezi, șapte zile mănânci toată luna, ca la bugetari. N-ai o problemă. Cum s-a calculat uh, povestea asta? În funcție de valoarea meselor calde, 360 de lei lunar, și de orele de muncă necesare pentru un salariu minim lunar. Și a rezultat că șapte zile de lucru înseamnă că ți asiguri mâncarea pentru o lună întreagă. Ce trebuiau să facă cei fără niciun venit pentru mâncarea pe lună? Adică, te și gândit, le a dat muncă grea. De, uh -huh. da? Să tundă iarba de pe spațiile publice. nu ușor să știi. uniforme și, cum sunt, trimărele alea. Uh -huh. nu? Și băz unde tundești tu iarba. 8 ore pe zi cel mult. Sau să cureți malurile părului dâmbo. Asta, acolo... e asta e cu gunoi. asta e cu gunoi, da. Bine. Când vine primăvara, acolo e plăcut. Da colțul ierbi, ești pe malul părului, da, mai Toți iarba cărdiuță, și strâns. Uh -huh. așa. E... Deci ceva e clar, nu funcționează în povestea asta cu mâncarea contra muncă, adică e ceva eronat, nu înțeleg. Dacă atâtea sute de persoane care spun că n-au niciun venit, nu mai vor să primească mâncare gătită pentru toată lumea, luna, în schimb unei săptămâni de tuns iarba, înseamnă că ori au venituri de fapt și doar se prefacă-s ori mâncarea e atât de proastă încât nici măcar asistații social nu vor. Trebuie să alegeți dumneavoastră de fapt care e problema, că noi nu știm. 8 și 13 minute, vă așteptăm pentru bătălia sexelor cu înscrieri, cu SMS-uri de fapt pentru a vă înscrie la 1769, SMS cu tarif normal... Scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și veniți pentru a câștiga premiul un sejur de trei nopți la Bran. 1,7,6,9, SMS cu tarif normal, repet, deșteptarea trebuie să scrieți acolo numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. 8 și 14 minute, mult succes!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 Marți deja simt că obosesc Miercuri e o zi prea grea Joi stau rău cu energie Vine la weekend mă gândesc Sâmbătă-n apuc să fac tot ce doresc Iar duminică știm că vine luni în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 I am the wisdom of the fallen, I'm the youth, Hey, I am the greatest, Hey, this is the proof, Hey, I work hard, pray hard, pay dues, Hey, I transform with pressure, I'm hands on wherever I fell twice before, my bounce back was special, Let letdowns will get you, if the critics will test you, but the strongest survive, another scar may bless you, I don't give nah, up, No give up. Nah, no up, don't give up, no, no, no, nah. don't give up, Don't give up, 23 de minute. Se fac deja pariurile pentru câte întrebări vom folosi astăzi în bătălia sexelor. Da? Vedem asta puțin mai încolo. Turul României la Europa FM Mai mulți directori de școli din Gorj obțin bani în plus la salariu pentru condiții vătămătoare de muncă pentru care sunt acestea, munca la computer și vorbitul la telefonul mobil sunt considerate în condiții vătămătoare de muncă. Sporul e de 15%. Deși Ministrul Educației, Ministerul Educației susține că sporul nu e nicio lege, el fiind acordat ilegal, cei 300 de directori care beneficiază de el amenință că dacă va fi tăiat, nu vor mai vota partidul de guvernământ la alegerile parțiale din gorj. <laughs> Bine, după ei. Vă imaginați, măi, este o amenințare foarte serioasă. A, Vă imaginați ca, care este starea în învățământul românesc dacă se întâmplă astfel de lucruri suprarealiste? Gabriela Mladin ne explică. Bună dimineața, Gabi. Gabriela e cu noi acum. Bună dimineața. Bună dimineața. Da, ca să poată încaza sporul pentru condiții vătămătoare de muncă, beneficiarii au obținut, să știți, din partea Direcției de Sănătate Publică Gorj, niște buletine de expertizare. Potrivit cărora directorul, biroul, de fapt, directorul lui, este un mediu periculos de muncă. Și asta pentru că pentru lucrează. Secretare sau ce? Și, da. pentru, și pentru secretară, probabil, că mă gândesc că măsurătorile n-au fost făcute doar în biroul directorului. Într-adevăr, și secretarele și contabilele uh, încasează acest uh, spor. Oh. Și asta pentru că lucrează zilnic în fața, cum spuneați și voi, computerului, în uh, apropierea imprimantelor sau cu telefonul mobil. Asta la da apropierea imprimantelor Deci că e periculos la computer Înțeleg, depinde pe ce site-uri te uiți Adică sunt site-uri toxice care te lucrează la cap Dar imprimantele ce te atacă cu foi de hârtie Da, de asta sau au scos problema? imprimantele aici Nu, serios? că deci... S-au scos imprimantele de la noi? Nu, de aici? credeam că s-au stricat pur și simplu Deci cu ce este periculoasă o imprimantă? Pentru pădure <laughs> e, nu știu, stați, stați liniștiți că voi oricum nu lucrați în condiții vătămătoare de muncă, no. adică nu aveți no. <laughs> nimic care să vă iradieze. Da, da. 15% este pe acest este maximul pe care evident toată lumea și la trecut adică dacă e până la 15 de, de ce să nu luăm 15% lunar din salariu ajunge undeva la 600 de lei doar acest, doar acest spor lunar. Cum spuneați inspectoratul școlar de aici din a trimis o adresă către Ministerul Educației din care cerea aceste lămuriți primit de acordarea sporurilor însă răspunsul a fost foarte clar că suma încasată este ilegală nu se regăsește niciun act normativ. Însă, directorii unităților de învățământ sunt ordonatori de credite, drept pentru care ei acordă aceste uh, sporuri și nimeni nu are uh, cum să poată uh, interveni. Și cum spuneați de, de asemenea, pentru a nu pierde aceste sporuri, uh, directorii de școli au trimis președintelui PSD Iuliu Dragnea acum uh, o săptămână o sesizare prin care o sesizare. O notificare, o scrisoare, prin care amenință că vor influența cadrele didactice să nu mai voteze PSD la uh, alegerile parțiale din 11. Iunie aici se desfășoară în Corș pentru două uh, localități. Scrisoarea să știți că este foarte interesantă. Notificarea asta a fost publicată undeva în presa a locală? Fost, da, da, da, a fost, a fost publicată și dacă vreți vă citezi din ea. Da, te rog în fapt obiectiv ca analiză politică electorală primăria Târgu Jiu a fost câștigată de PSD datorită următoarelor categorii de populație, pensionați comunitatea romă personal din învățământul activ opinăm, datorită unor evenimente și fapte generate în sistemul educațional gorjan de inspectorul general al ISEJ Gorj, adică a cerut tlămurit mm -hmm. la, la visă, membru PSD Gorj Vă garantăm că un procent semnificativ din categoria noastră profesională nu va vota cu candidatul PSD. Formidabil. Extraordinar. Da, bine, Gabriela, mulțumim foarte mult. Ce înseamnă politizarea învățământului? Vezi cum... Da. Nu mai comentez. Gata, mulțumesc. Mulțumim, 8 și 27, dar o să comentăm noi în bătălia sexelor imediat. Avem câteva întrebări la care doi dintre voi vor răspunde și vor câștiga cel puțin unul, 3 nopți la un hotel din Bran pentru două persoane.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 ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefusat lună de lună! Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic! Articole pentru bucătărie din Email, diverse modele și dimensiuni la 8,99 lei bucata, la achiziția 4 bucăți în orice combinație și becuri economice novelite 27 putere 20W forma 3U la 4,32 lei! Cea mai avantajoasă ofertă la achiziția 10 bucăți! Vină la Metro până în 24 mai! Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client.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 Covrig cu lapte bătut muști în partea subțire și lași macul la sfârșit. Lapte bătut de voie. Cum ziceam, Macul la sfârșit. Orice mănci la micul dejun de România, găsești la peni. Ai bonii, lapte la 2,69 lei un litru, și campus, cremă de brânză, diverse sortimente, la 2,49 lei, 200 de grame. Peni, știe ce ne place.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 My life being a color. Did you agree with me when I saw you kick dirt in my eyes. Hey, hey. Hey, hey, hey. My baby. It don't matter if you're black or white. I said my baby. It don't matter if you're black or white. Huh? And my brother It don't matter If you're black oh. Michael, Michael Jackson, 8 și 37 de minute Vă trimitem la Bran, două persoane Un premiu oferit de Europa FM și Neotur Dacă știți să răspundeți la cât mai multe întrebări Unul din cei doi care sunt acum pe fir Are radioul uh, destul de tare Am să vă rog să-l dați cât se poate de încet Sau să-l închideți chiar Ne auziți la telefon Ramona e din Cluj, bună dimineața Bună dimineața Bună, ce faci, Ramona? În mașină, nu care acum, nu mai vrea să -i. Nu Dacă un compi are trei luni da? să-ți Bravo, bine, hai că ne concentrăm puțin Găsim o soluție să, să termine totul foarte repede E ok, da? Da, da Bine, Ramona, îți mulțumim tare mult că ești cu noi Sigur, Ioan e Târgu Mureș Și are radioul uh, deschis Ioan, bună dimineața Bună dimineața Închid radio fă ceva Da, o să-l închid da. Plânge bebelușul Ramonei Că, A, uite, așa ne auzim azi, E de bine azi azi de acum, Minunat, minunat Hai să începem repede, cine începe? Păi, bine. Eu. Ramona, Ramona Care este numele istoricului grec Considerat părintele istoriei? Herodot Bravo Herodot. Ioane, ce medic grec este supranumit părintele medicinei? Hipocrate Hipocrate, da, bravo Ramona, artista pe nume Andra Participa anul acesta la concertul Europa FM Live pe plajă, da sau nu? Da ce am tem noi nu ne La Da, Andra vine la Live pe plaja anul ăsta Da Ioane, trupa anumită ACDC Participa anul acesta la Live pe plajă? Nu Cum ar fi acum să fi spus? Răspuns greșit. Da, da. Iar ar fi vrut, dar domnul să Nu. Da, da, da, Ramona, ce insulă din nordul Atlanticului a fost denumită de vikingi Insula Verde? Groenlanda. Groenlanda. E Ioana, Ioan, pe insula Caraibiană Hispaniola se află doar două țări. Una dintre acestea este Haiti. Cum se numește cealaltă? Mm -hmm. Nu știu. Nu știu. Eu am te rog să închizi radioul de lângă tine, te rog. Republica Dominicană. Ramona scriitorul britanic Graham Green are un roman de spionaj denumit Omul nostru din Nu stiu. De unde ar putea să fie el? București. Ha? Ramona? Nu știm. Bine, Ioan, dragostea durează cât în romanul scriitorului francez Frederic Beigbeder? Dragostea durează cât ar putea să dureze? Ion? O -o zi, Ioane. Ioan? O noapte și Trei ani, măi. <laughs> Dacă te aude nevastă ta, ai o Ramona, ce culoare are vinul merlo? Negru. Roșu. <laughs> Roșu, roșu, da. roșu, da. Roșu, hai să l-a, la, la referit bine, da. roșu Molan, ce zici tu? Ioan, trebuie să răspunzi. Din ce fruct se face în mod tradițional cidrul? Din măr. Din măr. Ramona, la ce dată a avut loc unirea Transilvaniei cu regatul României? Uh, Mamă, și decembrie. ești din Cluj. Ce-a ce făcut? Cât? În 3 decembrie. În 3 decembrie ce? 1918. Oh, ce cei cu ezitările astea. Ioan, ce se sărbătorea pe data de 10 mai, în vremea monarhiei în România? Uh, ceva cu regele acolo. Ce? Ba, ce asta? Ceva ce cu regele. Ce Hai, da, ceva cu regele. Da. Ramona, cum se numește barca tradițională venețiană? Gondola. Gondola. Ioan, câte corăbii se aflau în expediția cu care a descoperit Cristofor Columba America în 1492? Cu câte corăbii a plecat el? Cu 3. Cu 3, Santa Maria, Ninia și Pinta. Ramona, din ce țară provine genul muzical denumit fado? ce? Fado? Ha? Fado. De unde? <laughs> Nu-i place deloc Înterc, nu. de auzit acum, să Din ce țară provine genul muzical Denumit Fado? Fado Nu știi, Portugalia Dar Flamenco, Ioan Din ce țară provine <sus> Nu știi, din <sus> Spania <sus> Prea târziu Ramona, acum o chema pe zeița înțelepciunii Mitologia greacă, născută chiar din capul lui Zeus Zeița înțelepciunii Înțelepciune, Înțelepciune. Mm? Nu vine -o. Atena, sărăcuța de tine, Ioan În mitologia greacă Soția lui Hefaistos era și zeița frumuseții Care era numele ei? Afrodita. Afrodita, Afro... Ioane, bravo, ai câștigat Ramona, ai luptat, ai luptat, dar ăla mic te-a deconcentrat. Cea ce mică? Ce A mică, mă rog. A fost ce -a fost? Da, e foarte drăguț, ai fost, mulțumim Mulțumesc. mult fetelor, vă ținem pumnii, mai sunați-ne. Ioane, ești câștigătorul nostru, ai un sejur de trei nopți la hotel la Dolce Vita din Bran pentru două persoane oferit de Europa FM și Neotur, agenția de turism, care stă la dispoziție cu servicii de încredere. Vacanța ta e acum.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 Cause I Oh no no, I don't need nobody, I don't feel nobody. I don't call nobody for you, my one and only. I don't need nobody, no I I don't feel nobody, no I I don't call nobody for you. All I need in my life. Yo.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 All know. Oh, no no, I don't need nobody, why I don't I don't my one and I don't need I don't fear nobody, oh, I don't call nobody for you. you. All I need in my life, oh, all that I need, mm -hmm. yeah. Our relationship's so complex Fam, you will always head a spray for in Quest You have no one to compare to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 todo cuando oh, el aire que respiro es feo oh, no, y no, no, yo te oh, olvido oh, te oh, amo oh, te oh, siento No I don't feel no way I don't feel nobody I don't call no way I don't nobody, nobody, nobody, nobody, nobody but I don't feel nobody know I don't call nobody but you my one and only I don't need no I don't know over I don't feel no way I don't call nobody but you All I need in my life dacă vă era dor de Outlandish, i-am ascultat cu Calling You la Europa FM, bună dimineața, 8.47. După o întârziere de numai doi anișori, s-a deschis deci pasajul rutier de la piața sudului, pe o singură bandă de sens, ce credeați, evident. Ce e drept, intersecția se poate traversa acum mai repede, dar nu neapărat prin pasaj. Nu de alta, dar la semafoarele de la suprafață se stă, practic, la fel de mult ca la intrarea în pasaj, Victor Marin s-a dus acolo și a stat de vorbă cu cei care trec zilnic prin șantierul de la Piața Sudului. București. Parțial inauguratul pasaj de la Piața Sudului. Lumea se că puțin mai bine, dar câteodată tot e coadă. Da! s-a mai eliberat un pic uh, traficul. La orele de Nu vă să seama că se mai prost. Acum așteptăm să dă drumul și la celelalte Teoretic s-ar putea circula pe ambele sensuri pe 28 iulie, dar până atunci am făcut un mic experiment. Am parcurs același traseu prin pasaj și apoi pe deasupra. Pornim spre pasajul Piața Sudului și încercăm să ne dăm seama care este efectul deschiderii acestui pasaj. Deja Acum începe azi... șantierul. Începe șantierul, intrăm în acest Moment în pasaj, un muncitor, doi muncitori, gata? Muncitor. Dumnezeule, dar e foarte scurtă partea subterană. Și atunci, de ce groapa de 50 de metri nu e gata nici după 3 ani? Termenul inițial era de un an și jumătate, spune Ionus Ciurea, vicepreședintele Asociației Pro Infrastructura. După ce s-a câștigat proiectul, constructorul și-a dat seama, hop, stai așa, că mai sunt niște țevi, niște cabluri. Nu putem pur și simplu să tăiem acea țeavă, fir electric și așa mai departe, pentru că poate pică internetul, nu știu, la jumătate de București sau apa caldă, aparece rece și așa mai departe. Până în momentul în care aflăm acum este țeava, până când ne dăm seama încotro trebuie să o relocăm, poate să dureze luni de zile sau ani. Revenind la experimentul nostru, la miezul zilei, prin pasaj sau pe deasupra, am făcut tot 3 minute. Timpul petrecut la semafoare a fost similar cu cel necesar intrării în pasaj, unde, evident, s-a făcut coloană. Dar una peste alta, intersecția de la piața sudului se traversează mai ușor de când se circulă prin pasaj, fie și pe o singură bandă. Când ar putea să fie gata în totalitate? N-am mai văzut o mare zarvă așa, vezi zici că se agită cu munca. Toți sunt șefi pe aici. Cum mai uitați? Unul muncește acolo și 5-6 stau degeaba. La final, câteva detalii financiare. Lucrările au costat 28 de milioane de euro și 19 milioane trebuiau să vină de la Comisia Europeană. Dar cum construcția a durat de doar mai mult, autoritățile au accesat doar 4 milioane de euro. Diferența a plătit-o primăria capitalei din bani publici. Da, e, dacă nu o să avem parte de amânare, pasajul rutier... S-ar putea deschide în vară. În schimb, lucrările la pasajul pietonal sunt mult în urmă și sunt șanse reale ca șantierul acesta, început în 2014, să nu se închidă prea curând. Risteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 On your hips and working baby please One kiss on the lips It's summer by the sea By the sea, by the sea, by the sea. Mr. sea the Plan. Everything for so the, the juices free. in Mix it up till it's popping yeah. Now you're tripping up the good. good Get you rocking like an animal Always ready baby, lock in. Pop, pop, pop, pop. <laughs> pop, pop, pop, pop Pop, pop, pop, pop Milkshakes on the rack They're dancing in the street. Hands up, holler back And come on, dance with me Hands on your hips And walk it baby, please Kiss on the lips, it's i'm about the sea Buy sea, the sea, the sea Mr. shop Big white, on rock Against the wall, Mr. Officer, I don't know nothing, that is a truth. I La Europa FM cu Eric Turner, 8.53 de minute Ina are piesa aia nouă cu Carlos Dreams Apropo, Carla lansează astăzi o piesă nouă Aha. Ioana nu e pe aici, poate avem timp să o ascultăm Vedem până la ora 10 Aha. Bun, avem uh, roata norocului sau la mulți bani fericiți Cred că așa e bine să-i spunem Dacă aveți noroc și ghicim cu ajutorul uh, ruletei noastre Nu știu cum să-i spun, uh, ruleta sau roata norocului Cum este mai bine? Roata norocului, Roata norocului. Da? nu e ruleta, că nu are biluță Cu ajutorul ei putem să, să Să ziua voastră de naștere Fiți pe fază după știrile Europa FM și puteți câștiga 100 de euro În fiecare oră de dimineață până seara La Europa FM Împreună cu colegii noștri de bani Oră de oră, ceas de ceas Da, noi în deșteptarea după ora nouă putem să înlocuim Premiul și astăzi 100 de euro poate fi înlocuită Doar dacă voi vreți cu puțin noroc de o mașină de spălat, un set de grătar, o bicicletă, un smartwatch, o vacanță la mare sau un kilogram de ciocolată. Mm. Aș alege kilogramul de ciocolată, dacă întrebare ați întrebat Da, vedem noi. Vedem asta puțin mai încolo. După știrile Europa FM, care vin în 5 minute.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 Oferte supusă unor termeni și condiții. Detalii pe dacia.ro și la agentul Dacia din orașul tău. E plăcut să ieși la iarba verde, însă doar bărbulești se relaxează făcând picnic circular. Câte familii atât au obiceiuri de a petrece timpul liber. Bucură-te de fiecare.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 Dătre de distracție cu Mobiluan. Câștigă acum un Mastercard preîncărcat. Cumpăre uleiul de motor mobiluan de la Lubexpert cu eticheta promoțională din servizuri sau punctele de vânzare și cheltuie banii după bunul plac. Mobiluan, pentru mașini performante și șoferi fericiți. Consultă detaliile campaniei pe Lubexpert.ro.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 Soana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme, în general, frumoasă. Astăzi se va încălzi față de zilele trecute. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. Doar izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată în zona de muntă și în extremitatea de sud a țării. O zi frumoasă și caldă se anunță și pentru București. Soare și o maximă de 23 de grade. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se află astăzi la București. Este prima vizită în România a oficialului european în această calitate. Șeful executivului comunitar se va adresa Parlamentului de la ora 10 și 30 de minute pe tema viitorul Europei. Elena Tudor. După discursul din Parlament, Jean-Claude Juncker va avea în jurul prânzului o întâlnire cu președintele Claus Iohannis. Urmează de la ora 15 o întâlnire și cu premierul Sorin Grindeanu. Tot în cadrul vizitei la București, șeful Comisiei Europene va participa și la o dezbatere cu cetățeni români, eveniment ce va avea loc la ora 16.30 la Muzeul Național de Artă. Jean-Claude Juncker va veni însoțit de comisarul Corina Crețu. Cei doi oficiale europeni vor răspunde la întrebările celor prezenți, precum și la cele puse prin intermediul rețelelor de socializare, având în vedere că evenimentul va fi transmis online. Comisia Europeană a început să organizeze acest fel de întâlniri după ce Marea Britanie a declanșat procedurile de ieșire din blocul comunitar. Comisarii europene au mers în țările membre la astfel de dezbateri cu publicul larg pentru a explica beneficiile proiectului european. Precizări de la Ministerul de Interne de la București, cele trei victime al atacului din Tabăra de Rom din Roma de acum două nopții nu sunt de origine română, așa cum a relatat presa din peninsulă. Cei doi copii de 5 și 11 ani și o tânără care și-au pierdut viața în timp ce dormeau într-un incendiu provocat de un atac cu un cocktail molotov erau din Kosovo. Ministerul de Interne susține că verificările au fost realizate de reprezentanții misiunilor diplomatice ale României în Italia. Parlamentul ar urma să decide astăzi soarta lui Mișu Negrițoiu la vârful autorității de supraveghere financiară. Activitatea sa este vehement contestată de unele voci din legislativ și din rândul celor care activează în domeniul asigurărilor. Între altele, lui Mișu Negrițoiu îi se impută scumpirea polițelor RCA din ultimii ani și recentul scandal al pensiilor din pilonul 2 despre a căror naționalizare s-a zvonit. Guvernul a exclus categoric acest scenariu. și nu au reușit în ultimele luni să supună votului destituirea lui Mișu Negriț și nici nu mi s-au adus la cunoștință motivele revocării, declara ieri președintele ASF. Prefer să ies scos de politicien decât să ies scos de DNA. Alternativa, dacă nu făceam asta, era să mă scoată ceilalți. Așa mă duc liniștit, că mi-am făcut treaba. Politicul, din păcate, face și crede că poate să facă orice faci orice în cadrul unui stat de drept. Nu poți să faci chiar așa orice. Despre o revocare a lui din funcție, Mișu Negrițoiu spune că acest lucru ar fi ilegal și contestabil. Parlamentarii se reunesc în plen astăzi pentru a supune votului și propunerea socialdemocraților de înființarea unei comisii care să ancheteze organizarea alegerilor prezidențiale din 2009. Un scrotin câștigat de Traian Băsescu în fața lui Mircea Joană, care era candidatul PSD. Parchetul general face propria investigație penală. Decizia a fost amânată de mai multe ori până acum în Parlament. Senatorii și deputații juriști au stabilit că ancheta parlamentară va mari eventuala implicarea unor instituții în decizii politice și existența unor mecanisme paralele de influențare a votului. Un alt proiect de hotărâre care n-a putut fi dezbătut în ședința de acum două zile din cauza lipsei de Gvorum este cel referitor la numirea noului președinte al ANCOM, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Pentru acest post a fost propus Adrian Diță. 8 morți și 23 de răniți în urma unui cutremur de 5,5 grade produs ieri în nord-vestul Chinei. Până acum, peste 12.000 de persoane au avut de suferit în urma seismului. 9.200 de oameni sunt cazați acum în adăposturi temporare, după ce peste 1.500 de case s-au prăbușit. Urmăriți subiectul pe site-ul nostru, știrile Noi ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim, continuăm cu sport, bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, Real Madrid s-a calificat în finala Ligii Campionilor, dar a avut emoția seara în retorul cu Atletico Madrid, deși câștigase prima manșa semifinalei cu 3-0. Echipa lui Diego Simeone a început uluitor. Meciul, după un sfert de oră, avea deja 2-0. Saul a deschis corul și 3 minute mai târziu, Griezman a transformat un penalti. Coaspeția au echilibrat însă dreptat jocul, Iarisco a dat lovitura în finalul reprizei, după o fază în care Benzema a scos din joc trei adversari. Real Madrid va juca finala cu Juvent, Storino în 3 iunie la Cardiff Simona Halep și Sorana Cârstea S-au calificat în sferturile de finală Ale turneului de la Madrid Simona a trecut în set decisiv de australian Ca Samantha Stouser 6-4 4-6-6-4 și o va întâlni Astăzi de la ora 13 În premieră pe Coco Vandeweghe Din Statele Unite Sorana a învins-o tot în trei seturi Pe japoneza Misaki 2-7-5-3-6-6-1 Și va juca ceva mai târziu Cu Cristina Mladenovici Luca, mulțumim!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 Ziua ta, îți dorim la mulți bani fericiți pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa FM. Mare atenție așadar la ziua ta de naștere. 10 minute aveți la dispoziție ca să trimiteți SMS la 1769, număr cu tarif normal cu textul Europa FM urmat de numele, ziua, luna și anul de naștere, dar pentru asta trebuie să învârtim de roata norocului. Luca ne ajută tu. Hai dă tu. De, de Sigur. Ziua, ziua, ziua, ziua, ziua, ziua. Ia să vedem. Pam pam pam pam pam pam pam pam. 31 Și aici o să avem emoții Pentru că nu orice lună are 31 de zile Să ne ajute aici Vlad, Vlad, în ce luni avem 31 de zile? în februarie 31, da. 31, 31 februarie este ziua Nu? A, 31 e, februarie 31 februarie este o zi norocoasă Cum facem, Marcela? Trebuie să ne ajut cu regulamentul Ha? Ok, stai că zap glumește, nu? Adică... Nu, nu, nu glumește. 31 februarie. Nu există păi 31 februarie. Dai, până e ceva ce! Nu există 31 februarie. Nu, pă, bune. A, e un fel până de joker. Nu, nu există și... 31 februarie. A, și și merge la întâmplă? regulament. Și nu Știi ce spune, spune regulamentul? Nu. De ce nu v-ați uitat în regulament? Ioana, te-ai uitat în regulament? Nimeni nu știe Spai regulamentul. În... pe Marcela să deci se Deci nimeni reglamenta. nu știe, nimeni nu știe ce să. Reimport la categoria 1? Nu e adevărat. E o să... de ciocolată. Vreau să vă citesc, citesc exact ce se întâmplă în regulament vis-a-vis de chestia asta. Punem cazul. Scrofulos la datoria Da, adică nenică, nu, e clar. Și ce se întâmplă când avem regulament aici cu totul? Exact. Yeah. Uite, stai așa, după. Yeah. Nu, nu după expirarea. Mai Vlad, fii în cum faci. Da, domnule, hai să mai vorbim bine. Deci facem mai de rapid, pe degete. deci ar fi ianuarie. <laughs> deci, eu nu am știut niciodată de unde începe chestia. Încep asta. de la Deci mic. De la Deci mic? Da ianuarie, martie, mic. Cum ianuarie-martie? Cu este 31. Ianuarie-februarie. Păi nu, februarie martie... cu 3. Cu cu mai puține. Ianuarie-martie, mai, iulie și pe urmă când împreuneze e surprins că și august, deci două consecutiv au 31. Da. Și Poți cu... spune eu, regulamentul spune în felul următor Toți cei născuți într-o într zi de 31 da. Participă la concurs Nu mai ținem cont de lună Asta spune regulamentul Aha, Deci dacă ești născut în 31 Care poate fi ianuarie, martie, mai, iulie, august, octombrie sau decembrie Participă la concurs Trebuie să trimiți SMS în următoarele 10 minute Din acest moment la 1769 Număr cu tarif normal cu textul Europa FM Urmat de numele tău, ziua respectiv 31, luna care poate fi oricare din astea și anul de naștere. Și câștigi 100 de euro. Deci, azi e liber la toată lumea pe 31, e permisie, fraților care da. au deschis porți. Noi vă dăm 100 de euro sau puteți înlocui premiul cu o mașină de spălat, un set de grătar, o bicicletă, un smartwatch, o vacanță la mare, un kilogram de ciocolată. Hai că vedem. Bine Ne distrăm, va fi distracție. 9 și 9 minute. What a feeling la Europa FM. Păi, stii, cu vocea. Deci că e de la roata norocului, da? 9 și 13 minute. Dacă sunteți născuți într-o zi de 31, indiferent de lună. Sigur ar trebui să fie ianuarie, martie, mai, iulie, august, octombrie sau decembrie. Mai aveți vreo 5-6 minute la dispoziție ca să trimiteți SMS la 1769. Număr cu tarif normal, cu textul Europa FM, urmat de numele vostru, ziua, respectiv 31 luna și anul de naștere. Puteți câștiga 100 de euro. Sau mă rog, premiul special de pe roata norocului care astăzi. Poate fi un grătar, o mașină de spălat, un, o bicicletă, un smartwatch și vedem lucruri, vedem lucruri. Și judecata de joi, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu alături de noi și în această dimineață pentru judecata de joi. Trebuie să autodenunț, stimați ascultători Europa FM, o infracțiune comisă din naștere a subsemnatului. Am copilărit într-o familie formată din două femei. Ilegală, deci, potrivit mari majorității a deputaților României, care vin să se așeze în fruntea armatei celor 3 milioane de viteji apărători ai familiei tradiționale bărbat-femeie. Rezultatul îl vedeți. Mama și bunica mea au crescut un monstru. Un liber cugetător înrăit, demolator al bisericii ortodoxe române și susținător al homosexualilor. Există însă și cazuri mai grave. Familii formate dintr-o singură femeie sau un singur bărbat, dintr-un om și un câine, o pisică sau o pasăre. Sau din nimeni cu 40.000 de copii abandonați de genitorii lor bărbat-femeie, suntem și noi primii la ceva în Europa. Dar nu acestea sunt pericolul la adresa poporului identificat de aleși. Nația se împuținează și se ticăloșește din pricina posibilității încă nejugulate a familiei monosexuale. Nu spun homosexuale, pentru că majoritatea asta dodoloată a apărătorilor datinii crede cu tărie că homo vine de la om, adică bărbat, amor între bărbați, și nu de la grecescul homo, care înseamnă același. Adică numărul românilor din România scade nu pentru că milioane au plecat din țară în ultimul sfert de veac, de bine cele era pe aici, nu pentru că cuplurile heterosexuale sunt tot mai puțin dispuse să facă copii în statul român sau dacă îi fac, îi aruncă la genă. Nu pentru că mor cu zile tot mai mulți cetățeni prin spitalele patriei. Nu, domnule. Problema noastră arzătoare, flagelul care ne bântuie, este să nu care cumva să se unească două ființe umane de același sex. Iar votul domnilor parlamentari e în primul rând de natură morală. Căci imorali nu sunt corupții până la măduvă, hoții, descreierații, mincinoși, gușații care mișună prin parlament, guvern și partide, nenorocind zi după zi dreptatea, sănătatea, educația, bunul simț în această țară. Nu. Imorali sunt monosexuali. I-aș întreba totuși pe distinși și deputați. Nu scrie în Constituție că discriminarea pe criterii sexuale a oamenilor în raport cu statul e interzisă? Și că articolul 26 alineat 2 persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora? De asemenea, nu garantează Constituția dreptul la libera asociere pentru toți cetățenii? Prin urmare, puteți să-mi spuneți și mie, stimați familiști de două sexe și cu frica lui Dumnezeu, cu ce vă deranjează, vă duiește, vă strică viața o pereche bărbat-bărbat sau femeie-femeie care, uzând de drepturile omului, vrea să și legalizeze legătura omenească în fața oamenilor. Cristețarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Ascult și sa nu mă te câte amintiri frumoase Ce din când în când mă plin, tu m-ai transformat în favo Și 27 de minute L-am surprins în live pe Luca Punând premiile În din această dimineață Pentru roata norocului Hai să vedem Avem 100 de euro Pe care îi dăm în această dimineață Sau un premiu special Chipul Andreea Intră în direct cu noi E din București Bună dimineața Andreea bună. bună Bună ce faci? La serviciu. La serviciu, da? Aștept să -o o ziua bună. Ești pe 31 iulie, da? Am zis bine? Da, da, da. Să da. spunem la mulți ani pe 31 iulie, după ce se termină live pe plajă. Sper să vii la mare. Super. Dacă vii la mare, scântăm la mulți ani în fiecare din cele trei Fo seri siguram. de live pe plajă. Cu siguranță. Da, găsim noi cu cine, uite, cu Andra, cu Vama, cu Delia, Voltaj, Van, oricare dintre ei, Alina Eremia, uite, bere gratis, Fly Project, Carla's Dreams, Smiley. Super. Da. O să-l vin cu siguranță. Bine, până să spunem la mulți ani ai câștigat 100 de euro, ai fost extrasă de calculatorul nostru, felicitări, Uf, ai 100 super. de euro, bravo. Super, merci mult. Dar o poți înlocui, să știi. Dacă vrei, în această dimineață poți da de roata norocului, poți câștiga așa, o bicicletă, un grătar, un set complet de grătar, un kilogram de ciocolată, oh. o vacanță la mare, un, un smartwatch, da, da? Sau o mașină de spălat. Mi se pare interesant că a reacționat doar la kilogramul de ciocolată. Azi. Oh. oh, a a? Da, nu știu, în fără de ciocolată nu mă încânt Dar mă gândesc că ai să putea un kilogram de ciocolată cu 100 de euro Da, ai putea Așa că rămân la bani Rămâi la bani? Da Nu cred că rămâi la bani Păi poți da. să iei o bicicletă sau să pleci la mare Nu știu să merg pe bicicletă, la mare oricum mă duc în fiecare an Da, mașină de și... spălat ai? Am Am înțeles <laughs> Și aș putea să iau ce ciocolată vreau eu cu 100 de euro asta e adevărat Fetele nu riscă Da, am observat, cu excepția, Fetele cred că risc. Laura se numește Acum vreo două zile, care a riscat totuși da. uh... Dar sunt mai puțin înclinate către risc decât uh, băieți da, Uite, ieri, am dat, Ui, un... sigur. ieri am, mert, am dat un smart TV mm. mm. Ai Da, auzi, 100, 100 de euro n-ai? U, acum, în secundă asta, am. Are o colecție și îi lipsea nota de 100. În are stare mai multe de 500, are de de 200, dar astea 100 e foarte rare. am Am înțeles. Am înțeles. Auzi, da. bine, hai să dăm, și vrei să dăm de ruletă să vedem ce ai fi câștigat în cazul în care ai 100 de euro, rămânem la 100 de euro, nu mai schimbăm premiul gata. Felicitări, sunt banii tăi. Mulțumesc mult. Vrei să dăm de, ruletă și, de roată și să vedem cine, ce ai fi câștigat? Da. Cine să dea, Luca sau Vlad? <laughs> Luca da, Luca s-a ridicat și s -a Luca la de vreo două ori tot Vai, am am două ori, eram sigur că Suntem o să în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, ia să vedem Ce ar fi căzut, ce ar fi căzut, ce ar fi căzut Ce ar fi căzut un se de grătar. Mamă, ce inspirat ați fost. Ai văzut? Da, <artet> bravo. Chiar nu aveam ce să fac cu el, că nu aveam unde să fac grătar. De ce faci pe balcon? <laughs> N-ai niciun o, a vecin care face ca grătar pe balcon? 100 de euro. Nu, de fericire nu. Da? Am pățit-o eu, ca să povestesc tuturor. Bine, felicitări! Bravo! Uite, ai ales Mulțumesc. bine dimineața asta, ai fost super inspirată, Andreea. Ai câștigat 100 de euro la mulți bani fericiți. Și ne vedem la live pe plajă, da? Ne vedem, vin cu siguranță. Bine, numai bine. Andreea Kivu, din București, ne-a luat banii în această dimineață. Vă reamintesc, în fiecare oră, după știrile Europa FM, puteți câștiga 100 de euro dacă aveți puțin noroc și roata norocului cade pe ziua voastră de naștere. Anul nu contează de data asta. Ne oprim? Uh -huh. Ne oprim, gata. Hai. Weekend Funk, Funk. la EUROPEFM Mâine o să-mi treacă așa și ce ne veacă stau la coare scapă-mă de ea de inima mea nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai ia, nu mă mai ia de ea, de mâine sunt Cornel Ilie. În acest weekend ascultă hiturile trupei VANC la Europa FM.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 la EMAG este săptămâna electrocasnicelor Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la încorporabilele Electrolux Comanda acum de pe EMAG, pachetul promoțional de încorporabile Electrolux Format din cuptor electric cu autocurățare catalitică Plus pită pe gaz cu aprindere electrică, grătare din fontă și 5 ani garanție la doar 1499 lei EMAG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 Decanul e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 Salut, sunt Stefan Bright și reprezint compania Miele. De-a lungul timpului, românii ne-au spus miele, miel, miele și în multe alte moduri. Dar pentru toți însemnăm un singur lucru, calitate. Miele, numărul 1 în producția de electrocasnice premium. Acum mai aproape de tine, pe calea dorobanților 28 vis-a-vis de ase. Și apropo, se spune Miele. Vă așteptăm!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 eu repaie ferm. Ce mai bună muzică! Way the summer heat Footsteps outside somewhere below The world revolves, I've let it go We built our church above the street We practiced love between me sheets The candy sweetness in the view It bleeds my skin, I'm standing in you A kiss that lingers takes me in I fall asleep inside of you There are no words, there's only truth Breathe in, breathe out, there is no sound We move together up and down We live a day apart Și 41 de minute Nu știu cum să facem să câștigăm și noi un set De la degrătar, de la roata norocului N-avem noi norocul ăsta Să câștigăm setul degrătar Tu să te uiți la el, că nu mănânci grătar Tu da. mănânci numai de regim asta. A, Niciodată să nu spui niciodată Știrea Bravo la Europa FM Bine, o să le spunem Bravo, n-avem un caz particular o, Vreau să spun Bravo astăzi Uh, unui mare număr de români. Aproape 18.000 de români. O să explic imediat făcut? despre ce este. Vorba, mai întâi, un pic de context. E o tendință, așa, în societățile occidentale de îndepărtare de partidele tradiționale. Mamă, știu că am început foarte politic, dar e important să precizăm asta. Uh, deci, oamenii încep să se îndepărteze de partidele astea care nu reușesc deloc să se adapteze la prezent. Apar peste tot noi mișcări platforme care coagulează în jurul lor noi energii sunt, mă rog, platforme mai bune, mai rele, dar mișcarea există. Uh -huh. Și lucrurile astea se întâmplă de obicei în istorie, din când în când, la anumite intervale, când e nevoie de o renoire a societății. La 1848 este exemplul clasic și astfel de mișcări cuprind tot continentul. E, sunt multe cazuri în Europa acum, nu o să avem timp să le uh, explicităm. Ultimul exemplu care e deosebit de puternic de altfel pentru noi e Franța, unde nu doar că președinția a fost câștigată de reprezentantul unei mișcări politice care nici nu exista acum un, în un an, dar în finală, în finala prezidențialelor, nu a ajuns candidatul niciunuia dintre partidele tradiționale care au condus Republica Franței în ultimii 50 de ani. Ăsta în sine este un șoc foarte puternic. Sigur, vorbesc despre Macron și mișcarea lui la France au March, Cât va dura până acest val al schimbării va atinge și România? Cu sigur... Una dintre probleme este că la noi încă avem probleme cu Revoluția Industrială, și că Parlamentul votează măsuri care mai degrabă ne întorc înspre evu mediu și spre, încep, spre o pas 8, așa decât uh, spre viitor. Dar tocmai asta accentuează posibilitatea ca un val al schimbării să lovească România, sau poate că a venit. Cine știe. Și aici vin la chestiune, fără să mă declar în vreun fel fan al uh, mișcării, fie să o susțin, fie să... dar remarc. Am înțeles, domnule, nu te mai... Dacian Cioloș a anunțat ieri dimineață că deschide platforma sa România 100 pentru înscrieri și a invitat românii care vor schimbarea în bine a țării să îi se alăture. În șase ore a strâns 10.000 de adeziuni. Ca să te înscrii pe mișcarea lui pe platforma asta, care e pe ro100.ro, trebuie să treci acolo niște detalii, adică nu doar dai un like... Uhum. trebuie să treci de detalii, nume, prenume, posibilități de contact și așa mai departe și ți se oferă și posibilitatea să-ți depui CV-ul dacă vrei să contribui într-un fel cu experiența ta profesională la această mișcare, deci un gest în plus deci în 6 ore 10.000 de adeziuni, în 9 ore 12.000 de adeziuni astea sunt numere confirmate de directorul executiv al platformei cu care am și vorbit, în dimineața asta ajunseseră la 17.600 de adeziuni deci este o creștere exp exponențială, semn că e o stare de așteptare în societate pentru o alternativă. Iar 4.000 dintre oamenii ăștia care au aderat la mișcarea asta uh, și-au depus și CV-ul acolo, încă o dată. E un pas, e altceva decât un like, trebuie să faci, e o atitudine proactivă, trebuie să-ți încarci CV-ul și să spui vreau să mă implic sunt mii de oameni care vor să se implice în schimbarea României. Atât despre această mișcare, l-ați auzit pe Moise Guran dimineața, el este sceptic că în această privință. Eu sunt ceva mai optimist, ca de obicei Moise și cu mine avem mami cal păreri diferite. Auză, acum, eu am... Dacă sunteți curioși, intrați pe platforma asta, ro100.ro și vă trebui despre CIVA. Cu spunem bravo până la urmă, inițiatorilor nu, sau celor spuneam... care au uh, da, sigur e... și au aderat la inițiativa asta? Da, inițiatorilor că au uh, o planul ăsta de a aduna Într-un fel, de să fac asta. Da, oameni care uh -huh. vor schimbarea în bine, dar le spun oamenilor care uh, se implică, lor în primul rând celor 4000 care vor să se implice într-o mișcare care să se schimbe România în bine. Ăștia 4000 mii și sunt convins că vor fi mai fi și alții. Bravo, domne. Foarte bine. Nu știu dacă să dăm piesa nouă de la Carla's Dreams sau nu. Da, domne. Hai să mai gândim uite, avem 3 minute și ne gândim. Can we Stars. I can really use a wish right now, wish right now, wish right now Can we pretend that airplanes in the night sky look like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now Yeah, I could use a dream or a genie or a wish To go back to a place much simpler than this Cause after all the party and the smashing and crashing And all the glitz and the glam and the fashion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 Sky a right really right right now, wish right now, wish right now. Yeah, yeah. Somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get it to that subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping the state relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, oh, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listening my mixtape, and back before my tried to cover up my slang, but just this for that I what's up, I've been great, right. so can I get a wish to end the politics, and get back to the music that started this, shit? so here I stand, and then again I say,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 Right right Airplanes la Europa FM 9 și 49 de minute ne -am, am discutat noi între noi așa aici Și până la urmă am zis că cel mai bine ar fi să votăm Dacă să dăm noua piesă de la Carla Zdrims mm -hmm. Vlad, ce votez? Votăm sau nu? Eu votez împotrivă Împotrivă Luca, tu ce vot <laughs> Nu votez Tu, nu, tu abții. trebuie abții Da Bine, și eu mă abțin pe Ioana. Și eu trebuie să mă abțin Ioana poate înclina balanța sau nu? Ioana, tu ce zici? Un mare, da. Un. <laughs> Până la sânge, este în cea mai nouă piesă de la Carlos Dreams. Am decis să o ascultăm astăzi, pe final de emisiune. 9 și 49. Ne puteți spune în mesaje dacă vă place sau nu. La 0728 111222 pe WhatsApp. Mă mintea și te credeam că o să ne ținem Îmi spunea că suntem tine Era aproape imposibil Cuvântul de spărțire Era departe și durerea Poate o mai imorală zoră cu plăcere Soră cu libertatea pură A mea și a dat Doi jucători pe blat, dar cu olimp până la final Fără regăt, jocul e urm Până o să pleci de tot Sau o să te apropii Să mă săruți Dulce, dulce Până la sânge Sau să mă răspingi Grad, atât de dur Cu oruleț Să mă săruți Dulce, dulce Până la sânge Sau să mă răspingi Grad, atât de dur Iartă-mă ca să te iert, uita-mă Iartă-mă ca să uita-mă Da, pe memorie nu-mi parieză lui clar, mesajele-s neclare și în secret accept să te răzbun Pe mine atât de tare Cu și suspine atât de grele Atât de teatrale Atât de dulce dese, dar mai des Atât de amare Principial, beligerant, El e neelegant -e la mod Tu elegant de modată. Niciodată n-ai mințit greșit, Și nici nu ai greșit, spunând reală Poate fi doar pielea și atât Fără dar jocul e un... te Până o să pleci de tot Sau o să te apropii Să mă săruți Dulce, dulce Până la sânge Sau să mă răspingi grav, atât de dur Cu oruleț. Să mă săruți Dulce, dulce Până la sânge Sau să mă răspingi grav, atât de dur Schobert n-ar putea descrie Nici în major, nici în minor Ce mi-a făcut tu mi? Înda în fa, Și în concluzie Furtul de emoții nu-i hoții Să mă săroți Dulce, dulce până la sânge Sau să mă respingi graț Atât de dor cu orleț. Să mă săruci Dulce, dulce până la sânge Sau să mă respingi graț Atât de dor cu urlet Iartă-mă Ca să te e uită Iată-mă, ca să te iert, uita-mă, dar nu pe memorie, nu pariez. Până la sânge, Carla Dreams, doamne ce discuție, în studio se bată și -a doi dacă e piesa bună sau nu. Hai mă, Luca, până la urmă înțeleg că... înțeleg ce că, da, plă... că... Da, că ți-a plăcut. Da, da, da, am să. Am... Da. Vlad e fan, că știm că e Vlad că e fan Carla Lazdin de, de mi. Multe mesaje, dulce dulce da, până la el... sânge, multe de da și de nu. Ruleta am dansat. Nu știm dacă piesa place sau nu Ioana, dar ție ți-a plăcut această piesă? Da, îi place, Stai, îi place, mare, place Un mare da, un mare da. Gata, s-a rușinat, a spus trei cuvinte luna asta la radio. Dar e totuși? cineva care spune totuși într-un mesaj Că e povestea de dragoste dintre ea și soțul ei a, Ceea ce de... mi se pare super interesant Uau, ce frumos! Mulțumim tare mult că ați fost cu noi și în această dimineață. Am dat 100 de euro. De Am evitat grețarul care ar fi putut fi dat în această dimineață. La ultima când învârteam de ruleta asta. <laughs> da, dar puteți câștiga 100 de euro după ora 10, după 11, după 12, după 13, după 13 și așa mai departe. Mult succes! Toată Sună la 0372 069599 număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM.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 Sensing the difference. EMAG. Până să cumpăr Transpibloc din farmacie, transpiram îngrozitor. Deși foloseam zilnic antiperspirant, tot nu m-a Din fericire, cu Transpibloc este diferit. Acum folosesc Transpibloc o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. Transpibloc. Împotriva transpirației excesive. Ups! Las că cioburile aduc noroc! Așa e! Uite, la 3 litri am câștigat tot 3 litri!